Dialog la un cabinet medical Când șalele mă dor, ce se prescrie? Ai ridicat ceva mai brusc, recent? Adevărat, am fost cam imprudent. Am ridicat iertonul la soție. Unui oftalmolog Și dacă dânsul m-a tratat când m-au adus părinții, azi sunt un om mai luminat, că văd cu ochii minții. Terestră pe pământ viețuitoare vezi tot felul de făpturi. Unele sunt târătoare, altele sunt târături. Datorie Vecinul meu de la mansardă mereu ne spune că-i de gardă. Ieri l-am văzut pe bulevard, dar nu de gardă, ci de gard.